microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2C041 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste lecțiuni au la bază un mănânc de cugetări și meditații care aparțin preotului Nicuriță și fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe a 30 de minute, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Meditațiile acestea sunt făcute pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, cât și bunăvoința dumneavoastră a celor a care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditațiile noastre cu prilejul versetului 14 de la 2 Corinteni, capitolul 6, în care vom pătrunde de îndată, după ce mai întâi vom povesti o scurtă istorisire a celuia care a fost Sadu Sundar Singh, unul dintre mari evanghelizatori indigeni ai Indiei cu ocazia uneia din multele vizite pe care le-a făcut Sadus Sundar Singh în pelerinajul lui, ne povestește că era odată în nordul Indiei și a fost acceptat în casa unui om foarte binevăzut, un om din înalta intelectualitate a Indiei. În aceeași casă era un tânăr care venise să petreacă o săptămână împreună cu fiul acestui om cu care se întreținea Saddu Sundar Singh. La un moment dat, după ce au început conversația, tânărul acesta, care venise ca musafir să petreacă împreună cu fiul gazdei, a devenit foarte neliniștit și n-au durat 15 minute până când a cerut gazdei o carte cu mersul trenurilor. Gazda a rămas surprinsă și a întrebat, tu ai venit aici să petreci o săptămână cu fiul meu, de ce vrei acum să pleci, ce s-a întâmplat? la care tânărul acesta n-a putut răspunde imediat decât cu foarte mult greu, a dat de înțeles că nu rezistă să stea în fața unei conversații pe teme religioase. Și într-adevăr și-a făcut bagajele și-a plecat acasă. Continuă apoi dar sim cu următorul comentariu. Vedeți dumneavoastră, spune el, Dumnezeu nu trimite păcătoșii în iad. În iad merg numai aceia care nu pot să suporte cerul. Dacă tânărul acesta n-a rezistat aici la 15 minute de conversație pe tema cerului, înseamnă că nu va putea rezista nici măcar 15 secunde în cerul lui Dumnezeu. De aceea el singur a făcut alegerea pentru iad. Păi chiar așa, cine poate să mai zică acum că povestea lui Ivan Turbincă e numai poveste? Știți bine cum a fost cu Ivan Turbincă. El s-a dus la poarta cerului și când a bătut acolo și a fost întrebat ce dorește, el a întrebat ce îi plăcea lui. A întrebat dacă este vodka, dacă este tabacu, dacă sunt femei deșențate, dacă e muzică rock roll Și când a primit răspuns de la portarul de acolo cum că așa ceva nu este în rai și a zis el ce să caut aici și a luat tălpășița și s-a dus la poarta iadului. Și când a întrebat acolo dacă vodchi este, tabacul este, femei deșănțate este, rock and roll este Și când a primit răspuns că da, astea se află aici toate Aici de mine și-a zis Ivan Turbincă, că s-au deschis porții de larg și s-a dus acolo Iacă povestea e poveste, dar vedeți dumneavoastră, tânărul acesta ne-a arătat sâmburele de adevăr care se află în această poveste dacă ție nu-ți place să trăiești în sfințenie, în curăție de inimă și în ascultare de Dumnezeu aici pe pământ, cum o să-ți placă să trăiești în felul acesta în cer? Și dacă ești obișnuit că aici toată lumea să te laude, să se uite la tine, să te ridice în slăvi, iar acolo ai să vezi că singurul care este ridicat în slăvi este mielul lui Dumnezeu care a făcut lucrarea măreața a lui, cum ai să te simți bine acolo? Iată o întrebare foarte serioasă, oricât de calagioasă ni s-ar părea povestirea cu Ivan Turbincă, ea are mult adevăr în ea și ar trebui să stârnească la cea mai serioasă cugetare pe fiecare dintre ascultători. Să ne facem bine socoteala, să ne verificăm dacă avem natura cetățenilor lui Dumnezeu Adică, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu care au aceleași gusturi, aceleași aptitudini, aceleași dorințe și aspirații pe care le are Tatăl Dumnezeu. Dacă nu, să facem bine și cei care nu au ajuns să aibă natura lui Dumnezeu prin nașterea celei de a doua, cum spune la Tit capitolul 3 cu versetul 5, să se grăbească acum, să vină înaintea lui Dumnezeu, să capituleze cu tot ce gândesc și cred ei și alții despre cer, să primească pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, apoi să treacă prin apa botezului și crezând în Evanghelie pentru tot restul vieții lor, să învețe de acum să se exerseze în a trăi în ascultare de Dumnezeu, cinstind pe singurul care merită cinste și acum și în toți vecii Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, făcându-ne să ne cercetăm foarte serioși, toți cei care ascultăm, dacă suntem sau nu copii ai tăi. Cei care nu sunt, să se grăbească să primească nașterea din nou prin Domnul Isus Hristos, iar noi care o avem, să ne exersăm tot mai mult în a trăi de aici atmosfera de cer, atmosfera de sfințenie, dragoste și adevăr,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 Iisus te primește lui să te predai. Da, nu amâna, ci acum să îi te predai. Ne îndreptăm acum către cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetul 14. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci, ce legătură este între neprihenire și fără de lege? Sau, cum poate sta lumina împreună cu întunericul? Iată aici un îndemn și o poruncă în același timp pentru cei credincioși. Este una din poruncile clare și puternice pentru copiii Harului lui Dumnezeu din partea Duhului Sfânt de care atârnă biruința, rodirea și fericirea lor pe pământ. Așa este versetul de mai sus. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Nimeni nu poate să te înjuge cu forța pe tine urmașule a lui Hristos dacă, într-o măsură oarecare, nu vrei tu, fie că e vorba de jugul căsătoriei, prieteniei sau de alt jug la care trebuie să tragi alături de un tovarăș necredincios. Aici, desigur, nu ne referim la locul de muncă fizică. Jugul este făcut pentru doi. Să spunem mai întâi câteva cuvinte despre jugul căsniciei. Ca să meargă normal carul familiei, cei doi soți care s-au înjugat la el trebuie să se potrivească la pas, în vederi în dorințe, în credință și să aibă aceeași țintă. Într-un cuvânt, să fie de aceeași natură, adică născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Isus. Altfel, totul e un chin și nimic din ce se zidește nu rămâne. Naturile deosebite se resping. Când sunt amestecate, productul burare și explozie. Chiar și înțelepții veacului acestuia au observat, dintr-o anumită latură, adevărul despre care s-a vorbit mai sus. O veche carte indiană spune că prietenia și căsătoria sunt cu putință numai între doi care au aceeași avere sau care sunt de același neam, nu însă între un bogat și un sărac. Un scriitor francez subliniază cu putere același adevăr când spune, nu se obține nimic bun prin amestec. Platon zice că numai cei buni sunt asemănători și prieteni între ei. Sfântul Ioan Gură de Aur, în lumina pe care a primit-o el de la Dumnezeu, zice Dacă cel ce se deosebește prin obiceiurile sale nu poate fi aproape de un om bun, atunci cu atât mai mult de Dumnezeu. Învățătorul creștin Teofilact, trăcând acest loc din scriptură, zice nu vă înjugați la un jug străin, adică nu nedreptățiți dreptatea, nu vă plecați și nu vă împătimiți cu cei necredincioși. Jugul străin duce la cumpănirea cea nedreaptă când o parte acum cumpenei se pleacă și nu stă în asemănare cu dreptatea, adică în dreptul dreptății. Un alt înțelept de la secolul IX zice... Ne-înjugarea cu cei străini înseamnă neamestecul cu cei credincioși, fie prin nuntă, fie la vreo lucrare duhovnicească. A te înjuga înseamnă a te pleca, a-ți pleca gâtul pentru a primi jugul. Fiecare om poartă un jug, cine însă a primit jugul lui Hristos de la Matei 11, nu mai poate primi alt jug dacă vrea să fie creștin. Jugul nepotrivit al unei căsnicii, al unei prietenii, al unei lucrări sau altceva de felul acesta este un jug străin de jugul lui Hristos și credinciosul înjugat la el se chinuiește tot timpul pierzând vremea unei rodiri frumoase pentru Dumnezeu și Evanghelia sa. Chiar și în legea veche era porunca limpede și categorică de la Deuteronom cu 10. Să nu ar cu un bou și cu un măgar, înjugați împreună. Amestecul este o lucrare deavorească, menită să strice lucrarea lui Dumnezeu. Să fim atenți, deci, frații mei! Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci, ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună Lumina cu Întunericul? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în loc de persoane pune aici fapte, dar este același lucru. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Este un lucru mare să ai un prieten, dar trebuie să luăm seama la felul de a fi al aceluia. Este el un fiu al Întunericului? Este el un urmaș al lui Berial, cel mai decăzut dintre îngerii? Atunci îi voi spune adio, și îmi voi alege un prieten care să-mi fie pildă de viață curată și sfântă. Astfel de prieteni te fac să treci ușor și cu folos veșnic prin viață. Filozoful Platon spunea că cel care este lipsit de personalitate lăuntrică și dezbinat prin păcate, nu poate fi prieten adevărat altuia. Este iarăși un lucru mare să fii tu însuți un prieten. Pot să mă împrietenez cu cineva. Pot să înrăuresc pe cineva cu pilda vieții mele. Ce mare răspundere este în aceasta și ce mare obligație am prin aceasta. Nu există nicio dezvinovățire pentru mine dacă sunt o piatră de potignire în calea spre Dumnezeu a prietenului meu. Nu există lucru mai măreț pentru mine decât să-l aduc pe acela la o viață tot mai duhovnicească, tot mai asemănătoare cu Dumnezeu. Dacă vrem ca Dumnezeu să fie în mijlocul prietenilor noștri, trebuie să ne despărțim de acei prieteni care ne rănesc sufletul, vrând să ne târască pe căile lumii păcătoase. Trebuie să dăm la o parte tot ce împiedică sufletul în mersul lui spre ținta pusă de Domnul Isus. Numai astfel, plin de încredere în harul lui Dumnezeu, putem să trăim o viață liniștită, sfântă și cu rod fericit spre slava lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 15 de la 2 Corinteni 6, citim Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Iată niște întrebări serioase, peste care nu putem trece cu ușurință. Trebuie să răspundem cu sinceritate dacă zicem că suntem credincioși cu adevărat și dacă ne iubim cu adevărat viața. Calea Domnului este una, adevărul Domnului este unul, voia Domnului este una, dragostea Lui este una, neprihănirea Lui este una. Orânduirea Lui este una pentru că El este unul neamestecat și neschimbat. Cine vrea să-i slujească nu poate decât pe calea Lui, în adevărul Lui, în sfințenia Lui, în orânduirea Lui. Din ce este al lui, Dumnezeu nu poate răsa nimic niciodată pentru că atunci s-ar tăgădui pe sine. Nici o înțelegere sau prietenie nu poate fi între Hristos și Belial. Belial este un cuvânt ebraic care înseamnă răutate, nelegiuire, stricăciune, apostat, fără jug. Adică fără jugul lui Dumnezeu și este un nume general dat diavolului. Ce înțelegere poate fi deci între Hristos și Belial? Niciuna, așa cum nu poate fi înțelegere sau prietenie între lumină și întuneric. Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? În altă traducere, în loc de cuvântul legătură, este cuvântul parte. Adică credinciosul nu are nicio părticică în viața necredinciosului pentru care apoi să facă legătura cu el, căci numai atunci faci legătură cu cineva când ai și tu ceva, o anumită parte care te interesează în viața cuiva. Creștinul adevărat are totul de plin în Hristos și nimic, nicio parte nu mai are în alt loc pentru care ar trebui să-și lege viața. Dacă cineva care mărturisește că este creștin totuși mai are legături spirituale în lume, mai are parte în ceva pământesc, mărturia lui nu este adevărată, viața lui nu este ceea ce trebuie să fie. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și ne vrea numai pentru sine. Legăturile cu cei necredincioși au adus totdeauna mari pagube duhovnicești în viața credincioșilor. Când se face o asemenea legătură, niciodată nu câștigă partea bună, partea credinței, ci totdeauna partea rea, partea necredinței. Adevărul acesta a fost și este trăit de atâția și atâția creștini, fiecare mărturisind aceeași realitate crudă. Amestecul dă totdeauna câștig de cauză răului. Puțina o travă biruiește marea cantitate de lapte. Frații mei, strig cu toată puterea, nici o legătură, în afară de relații de serviciu, cu cei necredincioși, căci din toate celelalte legături avem numai noi, credincioși de pierdut. Iată o deviză a noastră. La versetul 16 din 2 Corinteni 6 întâlnim alte întrebări. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Așa cum s-a mai spus în alte meditații, idol este tot ceea ce ia locul lui Dumnezeu în inima omului, a omului credincios. Idol poate fi în primul rând euul propriu. Când cauți să faci în toate numai voia ta, în seamă de voia lui Dumnezeu, tu aduci închinare idolului. Idol poate fi și pântecele tău, cum se arată la filipenii 3 cu 19. Când te zbați să ai mâncare și băutură cât mai bună și mai multă, făcându-ți din asta preocuparea ta principală, tu aduci închinare idolului. Idol poate fi și familia și casa ta. Atunci când tot timpul ți-l ocupi numai cu lucrurile pământești, dărmând și zidind, iar lucrurilor duhovnicești le lași un loc nensemnat sau poate le uiți de tot, tu aduci închinare idolului. Idol poate fi moda, fie că-i vorba de îmbrăcăminte, fel de a te purta, patima mașinilor sau fotbalul. Când toate acestea și altele asemănătoare pun stăpânire pe inima ta, tu aduci închinare idolului. Idol poate fi chiar religia ta, închipuirea ta religioasă sau practicile formele religioase pe care le respecti cu strictețe, dar care nu-ți schimbă viața, făcându-ți-o asemănătoare cu a Domnului Isus. Când lași cuvântul simplu al lui Dumnezeu, îndemnurile lui la o viață nouă și îți împlinești mai departe, formele moarte religioase pe care le-ai apucat de la părinți, atunci aduci închinare idolului. Idol poate fi tot ce faci de formă pentru Dumnezeu, fie rugăciunea, citirea Bibliei, cântare, etc. Cuvântul idol vine de la o vorbă grecească, idolon, și înseamnă formă, chip, închipuire. Nimic de formă, nimic închipuit, să nu fie în viața noastră de credincioși ai Domnului Iisus, ca să nu ajungem la starea grozavă de a fi socotiți printre închinătorii la idolii. Cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta este limpede, categoric și ne poruncește, copilașilor, păziți-vă de idoli. 1 Ioan 5, cu versetul 21 Prin nimic n am mâhnit mai mult pe Dumnezeu poporului Israel de odinioară, ca prin închinarea la idoli. Ei se duceau și la templul lui Dumnezeu din Ierusalim, dar aveau și idoli la care se închinau. Așa a fost totdeauna inima omenească. A trăit o viață dublă și Dumnezeu urăște o asemenea viață. Inima oricărui răscumpărat al Domnului Isus este un templu pentru Dumnezeu în care vrea să locuiască și în care vrea să primească închinăciuni și jertfe.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 Zice Sfântul Ioan Gure de Aur, gândește-te cine umblă cu tine, cine locuiește în tine, ca să trăiești vrednic de numele Lui Dumnezeu. La versetul 17 din 2 Corinteni 6, avem de-a face cu concluzia celor de mai sus, spunându ne se următoarele. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Viața creștină normală este o necurmată ieșire spirituală din mijlocul a tot ce este străin de Dumnezeu și de adevărul lui, o necurmată despărțire de tot ce e rău și păcătos, fie că-i vorba de oameni, fie că e vorba de învățăturile și căile lor. Numai cine iese în întregime din lume, Intră în întregime în Dumnezeu și în moștenirea Lui. Cine se desparte cu adevărat de păruta fericire pe care o dă lumea păcatului, intră cu adevărat în fericirea sfântă din templul Lui Dumnezeu. Acest adevăr este valabil și când e vorba de viața personală a fiecărui credincios și când este vorba despre biserică, adică totalitatea credincioșilor. Dacă biserica și-a pierdut azi din puterea ei, este din pricină că a încheiat legături vinovate cu lumea, a trecut cu vederea stricăciunile lumii care au schimbat-o între atâta încât abia o mai poți deosebi din mijlocul adunării iubitoare de sine și de desfătări a oamenilor care nu au nimic comun cu credința. Câți creștini, sub cuvânt că vor să îmbunătățească lumea, trăiesc în mijlocul ei și găsesc plăcere în ea? Lumea însă nu se poate îmbunătăți cu niciun chip, ba din potrivă, astfel de creștini vor scandaliza pe aceia pe care vor să-i câștige și vor ajuta la pierzarea celora pe care vor să-i aducă la adevăr. Căci lumea poate vorbi de rău pe cei statornici și credincioși, poate să-i adrept proști și nechipzuiți, dar în ascuns ea va recunoaște că ei au dreptate. Din căderea altora, e bine ca adevărații credincioși să învețe bine drumul lor, despărțiți. Sunt despărțiri dureroase, e drept, dar foarte roditoare în ce privește cele ce avem de lucrat aici pe pământ. Biserica n-are nevoie să fie lumească pentru ca să mântuiască lumea. Din potrivă, ea va lucra la mântuirea lumii cu atât mai mult cu cât va fi sfântă, deci mai deosebită de lume. Orice credincios trebuie să aibă conștiința bisericii, adică să știe limpede că face parte din trupul lui Hristos, să trăiască numai pentru el și pentru mântuirea altora și să fie despărțiți de tot ce-i lumesc și necurat. Parola credinciosilor de azi ar trebui să fie adevăr cu orice preț, înainte de toate păstrarea adevărului, o unire ce se face jertfiind adevărul, n-are niciun preț înaintea lui Dumnezeu. Din contră, când se ne socotește cuvântul lui, urmarea este stricarea mărturiei, apoi păcatul, căderea și moartea. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Dicționarele definesc curăția astfel, lipsa oricărui amestec străin a oricărui lucru vătămător. A trăi curat, deci, înseamnă a trăi despărțit de tot ce este rău și păcătos, căci numai atunci suntem primiți de Dumnezeu în slujba lui. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, spune Domnul. Se povestește că odată un sfânt s-a dus de curiozitate într-un local de petrecere. Îndată ce s-a așezat pe un scaun, a venit diavolul la el, l-a luat și l-a dus chiar în centrul păcatului, trezind în el plăcerea ca să-i aparte cu toată ființa la ce vedea. Un alt sfânt, prieten cu cel căzut în ispită, după multă căutare și-a văzut prietenul în brațele diavolului. Atunci a alergat în fața diavolului și i-a spus, De ce mi-ai luat prietenul și fratele meu? Diavolul i-a răspuns, Eu n-am umblat după el să-l iau. Și l-am găsit în hotarul meu și tot ce pe hotarul meu îmi aparține. Frații mei, să ne ferim de locul sau hotarul diavolului și nu vom cădea în brațele lui. Cuvântul spune să ne ferim nu numai de ceea ce este rău, ci de orice se pare rău. Ferirea aceasta este partea noastră. Dumnezeu nu ne ferește dacă noi nu vrem să ne ferim. Și mai bine să ne ferim mai mult decât să ne ferim mai puțin. Iubiți ascultători, am ajuns aici la încheierea programului 2C041 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să facă Domnul Dumnezeu ca toți să învățăm lecția aceasta, să ne obișnim de acum cu atmosfera cerului, ferindu-ne de tot ceea ce este rău și de tot ceea ce se pare rău, pentru ca apoi prin harul lui Dumnezeu să putem să ajungem să împărețim cu el pentru toată veșnicia. Amin. Ce frumos e ca să fii a ca să știi că din cer ai venit și acolo-i țara ta. Crenguța goală să velești te cer să opă să lumina drumul noaptea, Castea să strălucești. Ca fulgul de Ca fulgul de Ca fulgul de nea, Să fiu prin el